Chystáte se k poslechu pořadu Šrájovo Česlo. Šrájovo Česlo je podcast o aktuální poslechu hodné české a slovenské hudbě, který programově vychází z mého blogu mikrorecenze.cz. Je možné ho poslouchat na Mixcloudovém profilu Olomouckého univerzitního rádia UpAir a nebo jako podcast prostřednictvím aplikací, na kterých podcasty posloucháte, ať už je to Castbox, Spotify, iTunes, Stitcher a nebo cokoliv jiného. Tak, teď jingle a jdeme na to. Právě začíná Šrájovo česlo. Čus, zase po pauze a zase se slibem, že teď už to bude pravidelněji. Vás zdravím ze Štýrského hradce, odkud povzdálí sledují dění na české a slovenské hudební scéně a toto potom komentuju na blogu a anebo tady v Česle. Název toho dnešního česla je Ušní červy. Je o pokus, o otrocký překlad anglického earworm nebo i německého orworm, kteréžto výrazy označují písničky nebo melodie, které se vám do uší zažerou tolik, že je po dlouhou dobu nemůžete dostat z hlavy. A to bude příklad Alp a písní, které dnes Představím. Ještě předtím, obligátní doporučení konkurenční práce, abyste měli co číst nebo poslouchat v pauzách mezi novými česly. V posledních týdnech jsem poslouchal hned několik rozhovorů, které na svém podcastu Cream CZ vede DJ Pufas s osobnostmi tuzemského hiphopu. A to ne s osobnostmi, které hýbou aktuálním dění na tomto poli, ale spíše s těmi, kteří často stáli u zrodu hiphopu u nás. Rozhovory Cream.cz tak poskytují vhled do dřevních časů tohoto hnutí, které je zajímavé hlavně pro nás, kteří jsme ho jaksi nemohli zažít. V tomto ohledu je prozatím nejlepší třídilný a tedy více než tříhodinový a obsahově hodně hutný rozhovor s Afrem, tedy člověkem, který se podílel na všem možném od Prago Union po Hip Hop Camp. Pokud vás zajímá spíše to aktuální dění, tak na facebookové stránce mikrorecenzí pravidelně upozorňuji na nové české a slovenské singly. Ty se zároveň objevují také v novém Spotify playlistu CZSK Alternativa 2020, který se rozrůstá takřka každý den. Já se ale v rámci dnešního dílu vrátím ještě k loňskému roku a k nahrávkám, které se mi, jak už jsem naznačil, zažrali do hlavy přestože k ideálu mainstreamového popu mají většinou hodně daleko nomtku chodí holky nomtku chodí holky já občas chodím na oběd list. V průběhu loňského roku se hodně mluvilo o alternativním hip-hopu, nejčastěji v souvislosti s projektem PAST. Mně si ale možná ještě více získal POKOJ25, tedy projekt mladého producenta a zdároveň studenta skladby na Pražské konzervatoři Skorna. Ten je mimo jiné i součástí dva SEBE a je autorem beatů pro stříbrného Rafaela, násilníka nebo hoštyho. Pod pseudonymem Pokoj 25 Loni vydal čtyři singly a také jedenácti skladbové EP Noční hudba. A právě o něm bych chtěl mluvit. Sám Skorn k Pokoji 25 a k EP Noční hudba řekl, že jestli je rep žánrem pro děti, tak Pokoj 25 je rep pro děti psích vojáků. Toto prohlášení dává smysl už v prvních vteřinách Noční hudby. Celé album je totiž podbarvené expresivní hrou na klavír, která nápadně připomíná skladby Filipa Topola a psích vojáků. To potvrzuje i občasný zvuk saxofonu a využívání Topolovy mytologie, můžeme říct. Mezi postavami Alba totiž najdeme i Krasobruslaře a nebo Kiliana Nedoryho. Vrcholem je v tomto ohledu bonusová skladba 25512, která si pohybuje na hraně mezi podstou a parodí a ve které skon napodobuje i hlasový projev Filipa Topola. A to natolik věrně, že by se skladba možná schovala i na nějaké Topolově antologii. Naží. Ve vedlejší posteli a proč tě chci zastřelit. 25.512, v očích modrý šaty, vlasy zase, trhat, lámat, palit. 25.512, a z těch modrých šatů utrhnu kopretinu. Jak mi duše modrýnu a 25.512. Válím se na zemi s psama a v tobě hledám něco, co jsem nechal na pokoji. Po této ukázce ze skladby 25.512 bych si dovolil. Nezvládl jsem o tom totiž básnit na blogu ani tady v pořadu, ale na začátku loňského roku vyšla kolekce koncertních nahrávek solových vystoupení Filipa Topola. Nese dvojnázev Nebe je zatažený Neklidná noc. Trvá skoro dvě hodiny, ale v některých případech nabízí nejlepší verze zastoupených písní vůbec, takže vás ani na chvilku nenapadne, že je to moc dlouhé. Zpět ale ke Skornovi, respektive k pokoji 25. Jeho noční hudba totiž není jen své ráznou podstupcím vojákům. Album je polospívanou a polorepovanou reflexí každodenního života, respektive především alkoholem nocně poznamenaného dění v hlavním městě v době mezi posledním nočním metrem a první ranní tramvají. Obzvláště silná je v momentech, jako je na úprumku chodí holky, anebo v oslavě Prahy ve formě skladby super krásný. V těchto chvílích je na místě mluvit o generační výpovědi. A to o výpovědi až překvapivě dobře poslouchatelné a do určité míry vlastně hitové, takže se vám, stejně jako mě, může stát, že některé skladby z, z hlavy jen tak nedostanete. To je také případ zmiňované skladby Superkrásný, kterou teď pouštím. Noční hudba Pokoje 25 je k poslechu na streamovacích službách, bandcampu anebo na YouTube, kde dokonce k většině skladeb existuje klip zpracovaný podobně low jako hudba samotná. Kdo z nás dětí nemiluje Prahu jako matku svou? Lýbil Tavo za nás všichni, pozdrav jejich slávu. Město Kilianů a lolit Petrumanů i ženu, Žehneme se po kružnici, popel v makla. Město Kilianů a lolit Jezef už má vypito. A všechno je to super. Krásně svědky Leanu, a lojmejdan na střeše se projít, záme. bez plánů, směr další ránu a rodovo panu, ráma v hlavě bitva je kvůli pan, lezeme přes plot, pomalu svítá. Dneska nám patří svět a zítra nemám na vůbec tisícek světků. Amen, co zítra stejně zapomene. Jestli je dneska sobot, tak kdy přijde neděle. S dáme pivo u velryby Vzkankou skankou se na výstavě smějem, s nažovým ypstruím někdo začmáral po dech. A dneska jde na výslech. Není to super krásný, Matěj se chce zasrát, už jsem to viděl tolikrát. S malý postrácíme všechno, co máme. Pak jdem na polívku, pak se neznáme. Mezi sebou a světem My děti z jiných planet Zimou se klepem na zamlžený sklo Píšem vzkazy sami sobě Unavený synkopy na první dobu Před zamlženým sklem Mezi sebou a světem My děti z jiných planet Zimou se klepem na zamlžený sklo Píšem vzkazy sami sobě Zastávka Odra Čekáme na autobus Z Prahy se přesuneme do lesa, ve kterém se odehrává Kambeková nahrávka Tria minus 123 minut. Tedy kapely, která si u nás svými instrumentálními schopnostmi vybudovala celkem solidní renome. Po vydání desky Dream si Trio v čele se Zdeňkem Bínou dalo na pár let pauzu, v rámci které se Bína více věnoval svému solovému akustickému projektu, který vyústil i ve skvělou desku Bird. Jeho stopy jsou znatelné i na loňské nahrávce Les. Oproti předchozím deskám působí Les přirozeněji, vyklidněji a častěji se tu sahá právě po akustických kytarách. Další změnou oproti zmiňované nahrávce Dream je účast jazzového bubeníka Dano Šoltise, který je součástí reinkarnované sestavy minut a novinkou je i skutečnost, že většina textů je tentokrát v češtině. I když na druhou stranu, vzhledem k tomu, že nejčastěji užívaným slovním druhem jsou citoslovce, je skoro jedno, v jakém jazyce texty jsou. Vrcholem akustičtějšího směřování je náladotvorná a více než sedmiminutová titulní kompozice Les, ze které jste teď mohli slyšet ukázku. Ta potvrzuje, že tíhnutí k akustickému zvuku vůbec nemusí znamenat zjednodušení. Tembrový charakter písně navíc významně ovlivňuje i účast francouzského trumpetisty Erika Trufaze. tedy hráče světového jména, které jsem nejspíš přečet špatně, a který u nás byl v posledních měsících skloňován také pro svou spolupráci se slovenským kytarovým experimentátorem Davidem Kolárem na jeho loňském albu Sculpting in Time. Zmiňované vyklidnění, minus 123 minut, ale neznamená, že by kapela zapomněla na své funkové základy, jak by se mohlo spouštěné ukázky zdát. I přes limitující tříčlenné složení jsou totiž minuty schopné vyprodukovat komplexní polyrytmické struktury, při jejichž poslechu se nelze ubránit pohybu. Z nahrávky je cítit esence čirého muzikantství u všech hudebníků a zdánlivá samozřejmost, s jakou Zdeněk Bína předkládá nové a nové melodie a funkové groovy, svědčí o tom, že právě on je možná náš největší Guitar Hero. Také les je pro mě plný ušních červů a tím největším je asi komár, kterého teď v Česle pustím. Album Les vyšlo loni 20. září a je k poslechu na všech streamovacích službách. Nehledá. Nevím, jak jsem se dostal jsem sosal, vítr mě jsem zavál, jsem tvůj tomár Někdy hlava se točí, hlavně tam, kde mám oči Pořád na mě fouká Někdy mě to tak baví, motat se kolem hlavy Budit tě mojí písní kdo ti říká, že si málo plikal, beru na sebe tvý. a, -a, -a. nerozvícej ještě, ještě na mých chvíli, jen nás víc, náš názor jasně sílí. A pak zkusím, proč by ne, když se nudím. Pogoď je domov můj. Arapopum, budeme v nevu, Naše tma je tak krásná, když v ní hledáme blázna. Každý z nás teď dělá síl. Pěkně se to tu střídá, už si hodně dal Se světlem tě čeká mí. Rost ještě, ještě na tej chvíli Je nás víc, náš názor jasně sílí Pokoj 25 a kapele mínus 123 minut, ještě poslední interpret s číslovkou v názvu, tentokrát B4. Tato kapela je jedno z největších překvapení loňského roku, tedy ne, že by mě překvapilo, že vydali další skvělou nahrávku, jako spíš to, že za více než 20 let své činnosti se tito věční experimentátoři nedočkali takové publicity jako Loni. A to za sebou mají řadu zajímavých desek, 15-hodinový koncert, anebo album Midnachts Mouse, na kterém vzdali hold kapele Plastic People of the Universe, tím, že jejich texty a hudbu přeložili do němčiny, prezentovali je totiž ve stylu raných analogových kraftwerk. Analogové je i loňské album Plastová okna, které figurovalo ve většině žebříčcích nejlepších alb loňského roku. To v sobě také ukrývá množství ušních červů, což asi od této kapely okolo divadelníka Tomáše Procházky nikdo nečekal. Kapela zredukovaná v tomto případě prakticky pouze na Procházku a Davida Freudla, se totiž prakticky poprvé nesoustředí na krautorkové instrumentální experimentování, ale na něco, co by se s trochou nadsázky mohlo nazvat písničkami. Chci B4 na plastových oknech mají také blízko k étosu analogu. V písni Chci spát, ze které jste kousek slyšeli, procházka přiznává, že v současném světě sociálních sítí dává největší práci nebýt napříjmu. Ve skladbě Internet zase sní o kolapsu internetu a přemítá, co by po nás zbylo. V součástí textu je tedy například prohlášení Internet hoří a nikdo na pomoc, jen kolem bílá místa se šíří. Mrtví lvy v mapách a po nich potopa a po nás jenom 404. Kromě této touhy po nezasíťovaných bílých místech se v dalších písních řeší například i přehnané vlastenectví. A Tomáš Procházka se i tady ukazuje jako překvapivě dobrý textář. Deskou se samozřejmě prolíná zvuk starých syntezátorů a všemožné, všemožné zdánlivě chybové pípání a šumění. Tu a tam do tohoto svého základu B4 přimíchají a po svém zdeformují také cizí melodie, jako v případě čajovny Radima Hladíka anebo hitu Škoda lásky Jaromíra Vejvody. Ne ale, že by neuměli napsat vlastní silné melodie, Dokážu to skladbou, kterou jsem podle Last FM poslouchal letos zatím vůbec nejvíce, a to je hit We Are Stars. Album Plastová okna od B4 vyšlo 14. října u vydavatelství Poly 5. Tradičně jak poslech na streamovacích službách anebo na bandcampu. Sweet. Protože v dnešním česle se skáče sem a tam, tak ze syňáků jdeme opět zpátky do lesů, do přírody. Další deska, která se mi Loni výrazně zavrtala do uší, je album Na modré planétě slovenského písničkáře Martina Geisberga, vydané Loni u Songo Records. Martin Geisberg je syn herce a písničkáře Mariana Geisberga a bratr Marka Geisberga, se kterými dohromady Tvořili trio Kašbergovci. On sám už u Slnko Records vydal před třemi roky Debit v Jabloňovém kraji, naplněný přírodní lyrikou. Té se drží i na desce na modré planétě, ta ale zároveň odráží také téma, které se v Purbu jehu loňského roku dotklo asi všech, a to otázka klimatu. Samotný název nahrávky je totiž odvozen z textu skladby z Grétka, která samozřejmě odkazuje k hlavní tváři hnutí Fridays for Future a zároveň i jakýmsi traurmaršem za Matku Zemi. Také některé další písně de facto zpracovávají konflikt mezi čistou přírodou a skaženou civilizací. Pozice Martina Gajšberka, připomínajícího zjevem i neškoleným pěveckým projevem šamana, je v tomto střetu asi jasná. Na dome plameně a v dome dětinám nám spě, hdě ještě noc a jdu zajtra do školy. Co ta grétka bůži do tvěr fuk, že nemá na Snad nám děti přemůří. A děti nás na rozbabrané hostine, kým se nám krov zručí, A my pod ní zhoríme. Ačkoliv zpracovává ten zmíněný konflikt, je deska většinou spíše lyrická než útočná. Zajímavá je ale e, hodně hudebně. Na ploše necelých 50 minut se prolíná Martinův projekt Sandonorico, což je vlastně jeho duo s multiinstrumentalistou Danielem Špinarem a skupina Balkan Sambl, což je sedmičlený ensemble balkánské dechovky. Album tak nabízí jak tiché meditativní kousky, tak temperamentní hudbu pod podlahy. Právě s Balkansamblem tu Gashberg prezentuje například ambiciózní píseň Voda, kde se snaží udržet posluchačovu pozornost celých 10 minut. A daří se mu to natolik, že si po jejím skončení chcete hned naordinovat další 10 minutovku. Tento experiment ale nechám na vás a pustím teď z desky na modrej planétě Martina Gašberka jinou hitovku s účastí balkán Sample a to skladbu Očosi Skor. Zá... Ty auta nesu na preplnených cestách, aj tak si sám. Pokúšaš sa vyvarovať nervom a stresu a pomožu ti boky jednej z prekrásných, dám tu tiež. Ej, Hej, nohy nesu a pod ličidlou maskuje se znudený strach. Já ja vím, ty vidíš u posu, a pod vašimi telami len zelený mach. Ja, ja, ja, ja. představit a vyhadzuje hlučný klakso, na tvoje slabé srdce skoro prestalo byť. Ešte, že si připutaný černým pásom, ináč by si musel toho chlapíka zbiť, ja Ty dušíš být rybár a počúvať vodu, jako preráža ja viem, že všetko je jinak a malcem ti to napísať, o čo si skor. keď se ještě v práci darí a ty si přišel tobou, o čo si skôr svet s rodinou, Tě ještě bavila, dnes už je to skôr iba duševný boh. Já vím, ty máš pekné děti a hypotéku splácaš už 7 roky, já vím, ten čas průdko letí a mal som ti to napísať, o čo si skôr, Také dnešní česlo se neobejde bez Němčiny, v průběhu loňského roku jsem totiž učinil velký krok a stal jsem se uživatelem Spotify na plný úvazek. Jedním z hlavních důvodů bylo, že jsem taky chtěl mít na konci roku, tak jako všichni ostatní, takové ty statistiky toho, co jsem poslouchal nejvíc, kolik dní jsem poslechem strávil a tak dále. Když jsem se toho v prosinci konečně dočkal, výsledky mě docela překvapily a to ve většině kategorií. Mým nejposlouchanějším interpretem byl Stevie Wonder a nejposlouchanější skladbou píseň Molotov mnichovské kapely Moob Mama. Ta oslavila deset let existence a k tomuto výročí vydala desku Ich. Kapela zajímavým způsobem kombinuje dechovku s repem a i když Ich se nedočkalo zrovna pěti hvězdičkových recenzí, minimálně některé skladby za poslech stojí. Nejvíc samozřejmě Molotov. Masivní hit a píseň psaná z pohledu policisty, který se při zásahu na demonstraci zamiloval do jedné z protestujících. Že tato láska zůstane v platonické rovině, je asi jasné. Skvělému námětu a textu tu ale pomáhá také hůk, který z hlavy jen tak nevyženete, což teď na vás vyzkouším tím, že pustím skladbu Molotov, v kapely Můb. Mama. Touto písní se s vámi zároveň na nějakou dobu zase loučím. Do vydání dalšího česla můžete sledovat web mikrorecenze.cz, lajkovat jeho facebookovou stránku, odebírat Spotify playlist CZSK Alternativa 2020 a nebo se podělit se svou pochvalou nebo kritikou na dnešní česlo na e-mailu info.zavináč.mikrorecenze.cz. Díky a zatím čus. Ich bin ein Kopf und sie eine Chaoten. Wir sind verschieden, diese Liebe verboten. Ich die Patrouille, sie die Parolen. Ich an Marie, sie die Ganoven. Sie hat Pflastersteine im Rucksack. Ich hab Schmetterlinge im Bauch. Ich sitze im Wasserwerfer und schluchze. Vermisse ihren Duft nach Pfefferspray und nach Rauch. Meine kleine Prinzessin in Doc Martens. Ich sehe dich schon bei der Hochzeit im kleinen Schwat. Will mit den Knutschen im Streifenwagen, doch als ich um deine Hand dann gehst du auf die Barrikaden. Verdrehe den Arm, zieh mir den Kopf. Sie ist auf Karawane bürstet, ich ziehe sie am Zopf. Ich mache nur meinen Job, aber liebe sie doch und sie schickt mir Liebesbriefe per Flaschenpost. Hey, ich schmeiß mir einen Molotov Cocktail. Ich fange ihn und geh auf in Flammen. Ich hole dich raus, wenn ich bin und du zündest mir das Auto an. Hey, ich schmeiß mir einen Molotov Cocktail. Ich ihn und geh auf in Flamm Ich hol dich raus, wenn ich bin. Und du zündest mir das Auto an Deine Freunde hassen mich, doch du bist anders als die Steh ich dir gegenüber, habe ich ganz weiche Knie Dein Name Anna, wie in Anarchie Ich ein Kavalier, wie in Kavallerie Ich warte heimlich vor dem Fenster auf dich, denn immer wenn es Steine regnet, denk ich an dich. Zieh mich anders an, deinetwegen ändere ich mich. Warum tust du so, als kennst du mich nicht? Du weigerst dich zu reden, was verschweigst du mir? Wo bist du gewesen? Komm, beweis es mir. Meine Kollegen meinen, man kann dir nicht trauen, aber ohne zu zögern, mach ich die Handschellen auf. Lebenslänglich, dein Freund und Helfer, stell mir vor, wie du mich vorstellst, bei deinen Eltern. Auf einmal macht es Sinn, aber nur mit dir. Komm, wir schmeißen alles hin, brenn durch mit mir. Ich schmeiß mir einen Molotov-Cocktail, ich fang ihn und geh auf in Flammen. Ich hol nicht raus, wenn ich dad bin. Und du zündest mir das Auto an. Baby, mir nen Molotov ich schmeiß wie einen Molot of Cocktail. Ich schwang ihn geh auf in Flammen. Ich hol nicht raus, wenn ich stadt bin. Komm, fang ihn und geh auf in Flammen. Hol mich raus, wenn die Stadt brennt. Und ich zünde dir dein Auto an.